Beroende. Frågetecken. Och här kommer då det här. Didrik Lennarsson också besökt en trågbodd invandrarfamilj i Malmö. Min kommentar är snyft, snyft reportage. Vi ska vara så synd. Vi ska tycka synd. Vi är, vi är hemska rasister och lyssnar på det här hur hemskt de har. Eh, också besökt en trångbodd invandrarfamilj i Malmö, Rosengård för att förse sitt reportage med en, ett konkret individperspektiv i reportaget får man möta den irakiska invandrarfamiljen Badr det är två vuxna och fem barn som sedan några år tillbaka bor i en trea i Malmö stadsdelen Rosengård även i mötet med familjen Badr –lyser sunt förnuft och kritiska frågor med sin frånvaro. Familjen Gassan, äh, familjefaden Gassan, Badr och älsedottern äh, Nareman berättar om hur jobbigt det är att vara trångbodda. Och hur de har sig en större lägenhet. Men flera av de följdfrågor som borde vara självklara ställs aldrig. Man kan exempelvis fråga sig varför familjen nödvändigtvis måste bo i Malmö. Där det finns många mindre kommuner där det är lättare att finna en bostad. Och där familjen troligen haft bättre chanser att få en större lägenhet. Frågetecken. Det kan också tilläggas att familjens möjligheter att komma i kontakt med svenskar. Och integreras i det svenska samhället troligen hade varit större. Om det bott någon annanstans än i ett av landets mest segregerade och ökända invandrargetton. Min kommentar är ju då att självklart så flyttar man till Rosengård. Där det finns andra landsmän som också kommer från Irak. Om de flyttar till ett, till ett annat område i Malmö eller en annan kommun i Skåne till exempel. Där det kanske inte finns så många iraker eller kanske inte några iraker alls. De vill alltså bo eh, i ett område där det finns landsmän som också kommer från Irak. Den frågan får man inget svar på här. Men det är det självklart är det ju så bland invandrare. De vill bo i områden där det finns många iraker och landsmän som de kan få kontakt med. Nu ska vi se vad texten tog slut här då. Av reportagebilden framgår att åtminstone två av familjens barn är i förskoleåldern. Det vore i sammanhanget rimligt att fråga Gassan Bader varför han och hans hustru inte väntat med att skaffa så många barn tills de kunnat ordna en större bostad. Men även denna ganska självklara fråga lyser med sin frånvaro. Som vanligt när det är frågan om asylinvandrare är det helt och hållet offerperspektivet som dominerar. Det är synd om den stackars trångboda invandrarfamiljen. Själva har de naturligtvis ingen som helst ansvar för sin boendesituation. Sammanfattningsvis har alltså P4 Malmöhus lyckats med något som vi alldeles för ofta ser i public service media. Nämligen att framställa ett förment och objektivt reportage som i själva verket är ett illa dolt politiskt ställningstagande. Och min kommentar är att det här kallas för snyftreportage. Och som jag sa, frågan som inte ställs i programmet, man frågade inte honom fadern där varför man just måste bo i Rosengård. Men det är ju så, de kommer dit därför, trots bostadsbristen och att det är trångt där, därför att de vill bo nära sina landsmän. Det är människor från Irak som finns i Rosengård och de kan få kontakt med andra iraker. Och här skriver också en, i det här läget så hjälper det troligen föga att flytta till någon annan kommun ens. För att ens för att inte hamna i socialstyrelsens norm för trångbohet, trångbohet eller boddhet så krävs det att den här speciella familjen med fem barn hittar en sju rumslägenhet som de kan hyra. Så speciellt många sådana stora lägenheter jag att det finns inom landet. Även att radhus faller utanför de storlekarna där. Vissa vet jag finns eller har funnits i Vasastan eller över Östermalm. De lägenheterna är de kring 30-40 års kötid på inom bostadsförmedlingen. De största mer normala lägenheterna är fyror, mer udda femmer och i extrema fall sexor har jag hört talas om inom vissa lägenhetsbestånd. Men högre än det så är det tvåplansköpviller som gäller. Och som sagt var... De borde ju egentligen då... Det står att ett problem är att föräldrarnas dubbelsäng tar upp halva sovrummet. Så är det hos mig också samt hos många andra och vi eller inte. Jag skulle vilja säga också att den här familjen borde väl egentligen... Kunna dela upp det hela med att få ytterligare en lägenhet där några av barnen kan vara också eller åtminstone sova någon liten etta till exempel så kan några av ungarna vara i den lägenheten det står så här också Det finns ingen bostadspris i storstäderna det finns gott om lediga bostäder och hemlösa finns det extremt få av uh, ja se upp tv-licensen skriver den ja uh. uh. Sveriges Radio och SVT borde byta namn, felstavat, till Sanningsministeriets propagandaenhet. Ja, 7000 bostäder fattas i Malmö och orsaken till detta är, vad tror ni? Ja, vad tror ni beror på? Vad tror ni beror på? Att det är en extrem bostadsbrist i Malmö kommun. Man har utgifter på ungefär en miljard eller liknande för socialbidragen i Malmö kommun. Och det finns inte en möjlighet att kunna bygga 7000 bostäder helt enkelt. Och det beror ju mycket på att de är så enormt barnrika. Och att de inte använder preventivmedel tydligen. Utan att det är att skaffa så många barn som möjligt helt enkelt. Det är också en tradition. Och det är också så att det är lättare att få stanna om man har många barn. Uh, en man och en kvinna kanske med bara ett barn är lättare att utvisa. Men ju fler barn man har så får de ofta stanna av humanitära skäl och barnen har rotat sig och så vidare. Ja, nu har jag hakat upp med det på. Jag ska pilla lite grann. Det är ett program som har hängt så att jag ser bara gnöp, gnöp, gnöp, gnöp, gnöp, gnöp. Ja, ja, ja. Kan vi stänga den? Om ett år kanske. Ja. Nu startar jag upp den igen. Men. Eh, tills vidare så har vi alltså tekniska problem. Orsaker inte någon. I I I Nej, telefonbox inkopplad här. Det är tydligen har fel på den. Vi ska komma och kontrollera under nästa vecka. Det kommer inte finnas någon IP-telefon under en period här. Tills vidare så. Ja. Det här är ju typiskt äh, snyftreportrar och reporten har ju också ett namn som heter, äh, förnamn som inte är inte tydligt svenskt heller. Och det kommer naturligtvis inte att byggas några 7000 lägenheter i Malmö. Äh, det, finns ingen, det finns väl inte plats för det heller, men det byggs ju i alla fall i Malmö, man. Uh, uh, ja, vad har vi i Stockholm då, bostadsbrist Men det byggs ju också något helt otroligt Jag kommer ju från Sektorn kommun Och det är ju byggs ju någonting helt otroligt i Sektorn kommun också uh, Nu ska vi se, vad hade Karn för ett namn där faktiskt Han heter ju Di uh, Dimitri, hette han i förnamn va? Och Lennarsson, det låter ju inte riktigt ja, Lennarsson låter ju svensk Men Dimit Dimitri låter inte svenskt och det är klart att om en invandrare eller en reporter med invandrarbakgrund gör sådana här reportage, vad då blir det ju naturligtvis inte någon kritisk reportage. Den här familjen skulle ju då kunna begära att få ytterligare en lägenhet av socialtjänsten. Någon liten äta till exempel så att de kan dela upp sin här lägenheten och några av barnen kan sova i den. Men de får ju nöja sig med som, som situationen ser ut helt enkelt. De har ju inte någon. Hur många sju, sju, sju lägenheter med sju rum finns det? Inte för vanliga invandrare till exempel. Det är här, Det är ju bostadsrätter i så fall som kostar miljoner. Va? De erhåller väl i alla fall barnbidrag och annat. Va? Och det är klart att, att skaffa barn, mycket barn, det är ju en tradition. Och också ett sätt att, att lättare får stanna i Sverige. Av humanitära skäl. Har man många barn så är det lättare att, att undvika att bli utvisad. Och ett annat skäl är att man får också barnbidrag för varje, för varje barn. Så att det ger också in, inkomster. Där. Fortsatt hög arbetslöshet på grund av ökande asylinvandring. Det låter väldigt konstigt faktiskt. En majoritet, över 60% av de som får socialbidrag i Sverige är icke-etniska svenskar. Och under den period jag hade socialbidrag av sikten kommun så kunde jag konstatera med undantag av en kvinna som hade en relator en gång, som eventuellt var svensk, så var det så här damer med långa kjolar, även benämnda senare, eller romer. Och sen var det unga invandrade grabbar som skulle fylla i de här ansökningsblanketterna då måste göra varje månad och bifoga olika. Så det var jag. I princip bara jag. Alltså 99% av dem jag kunde se när jag var där i alla fall på kontoret. Det var väl i alla fall kanske i ett år någonting va. Ett och ett halvt år kanske va. När jag fick socialbidrag av Sikten och kommunen. Så kunde jag konstatera att nästan bara var jag som var den enda svensken. Och de andra var från Afrika och Irak och... Det var senare, eller romer, och sen var det väl andra, kan vara finnar också. Nej. Nej, det var så här, lite ja från Afrika, Somalia, med hucklen, arabiska människor och sånt. Så att det är helt klart det att, och i antisikten av kommuner, så är det över, över 800 som får socialbidrag där, och det var cirka 600 av dessa var utländska hus, hushåll. Som man nu ska försöka minska då i sikten av kommun och det kommer man inte lyckas med. Och de här förorterna som har blivit ockuperade av rasfrämlingar och blivit förstörda av detta och svenskarna flyttar därifrån. Där vi har bilbränder och mord och knark och våldtäkter och ja men det gäller ju inte alla såklart. Flertalet av invandrarna som finns i Sverige. Är ju trots allt skötsamma människor. Även om de är arbetslösa har socialbidrag och sånt. Så är de, majoriteten är ju skötsamma. Och det är ju inte problem med alla. Utan de här förorterna heller. Det finns ju förorter och områden med mycket invandrare. Som inte har de här bilbränderna och de här. Va? Så att det är ju väldigt blandat. Men vi, vi har ju Sunda, Vi har ju Bergsjön. Vi har ju Rosengård. Vi har ju Navestad i Norrköping och så vidare. Man har ju räkt ut nu miljarder alltså miljarder och miljarder sedan 90-talet och, och ännu längre tillbaks på olika projekt hit projekt dit, projekt hit projekt dit och vad har det gett Och när man intervjuar också de här invandrarna i de här områdena så ser det ingen skillnad det är samma eh, gängbråk samma bilbränder rån, misshandel mord, droger florerar samma klotter och skadegörelse skolor brinner You name it, va? Så du täljer till exempel där. Men det finns områden som ändå har mycket invandrare som, som är bättre. Eller inte lika illa så att säga. Och det här går i vågor också. Jag cyklade förbi Husby en gång där. Det var en, en bil. Den var helt, eh, det var ingenting kvar av bilen. Den var helt uppbränd va. Bilägaren kanske inte var så glad. Men man hade satt en skylt då. Bil till Salu. I Upplands Väsby hade vi också en förskola där mitt mittemot uh, Penetokstationen. Den blev helt nedbränd. Man kunde se lite grann av resterna av en förskola och det revs helt och hållet sen. Man fick slösa ut ungarna på andra förskolor. Va? Och varför gör man så? Varför gör man så här? Varför bränner man ner våra skolor? Varför bränner man upp våra förskolor? Varför bränner man upp bilar? Varför klottrar man och förstör? Varför gör man bränder i sådana här, i såna här eh, miljöhus? Varför anlägger man bränder i, i de här sopakontainerna för? Varför sitter man tre stycken på en moped utan hjälm och kör i 60 km/t med en 1-moped som inte får framföras ens på en cykelbanan och kör zigzag mellan människor och barnvagnar och sånt? Varför gör man det? Varför tar man knivar? och hugga människor bara för att få en mobiltelefon som man ju kan köpa själv lika bra. Bara för att man till varje pris ska ha den där och likadant ute hörningen där så var det en kille för flera år sedan ute i Jordbro, tar jag. om det var nu vid eller om det var i Jordbro centrum som hade en jacka. En svensk kille. Invandrargänget hade gett sig fasen på att de skulle ha den här jackan. Och han blev ju både misshandlad Knivhuggen och nästan mördad för den här dyrbara jackan från Kanada. Den hette någonting med Ghost. Ja. Han överlevde det, väl det där. Men blev av med sin jacka och nästan mördad och drept. För de skulle bara ha den här jackan. De skulle bara ha den alltså. Och han höll nästan på att förlora sitt liv. När de till varje pris skulle ta ifrån honom sin jacka. Han gjorde ju motstånd, alltså, men han hade ju inte en, en, en chans. Va? Och de här förorterna, är de verkligen... Ja, vi vet ju hur det ser ut. Vi vet hur det ser ut. Vi vet eh, katastrofer med hur många som är arbetslösa i de här förorterna. Hur många som går på socialbidrag. Och alla bilbränder och skadegörelser och mord och allting. Och det spelar ingen roll att ändå är majoriteten i de här områdena är ju ändå skötsamma människor och tycker att, precis som andra också att det är ju för jävligt med de här gängen som förstör. Eh... Uh. Och eh, konkurrensen om arbetena är ju enorm, vi har ju enormt mycket illegala också människor här som kommer in hit och en del är sådana som ska utvisas men som ändå blir kvar här. Och polisen har ju inga resurser att hålla på och leta efter dem va. Jag ska även säga att min kompis åkte till Norge och fick bostad och arbete och jag har en släkting som jobbar i och bor i Norge också. Man kan säga så här också att Sverige tar emot mer än vi klarar av. Det är alltså fakta. Och det är realistiskt att ha den åsikten. Va? Och eh, man kan inte ta emot mer än man klarar av helt enkelt. Samtidigt så finns det bostadsbrist eller samtidigt så finns det lediga lägenheter i många kommuner och Hofors fortsätter man att riva och här i Långsyttan så finns det ett stort antal tomma lägenheter en del är ju ganska små också va det finns ett helt hus här som är helt tomt och stängt och låst och förvisso är de här tomma lägenheterna ganska små lägenheter, de duger liksom inte för Migrationsverket tydligen va och Bert Karlsson fick inte öppna något boende här för asylsökande uppåt ja, någonstans längre norrut i Dalarna här. Han hade inte skickat in dokumentation för brandskyddet av vad det var. Det var någon detalj där som inte stämde. Han får in enligt en uppgift då för han ger in 85 miljoner kronor på det här helt enkelt. Och det är ju helt vansinnigt. När man snakkar om profitör. Bert Carlsson struntar ju fullständigt i de här asylsökande för honom så finns det bara som det kapitalist svin han är så finns det bara en enda sak och det är pengar pengar, pengar profi profiten och det är klart det finns också utgifter med det här han var ju också en av dem i en ny demokrati tidigare som som tyckte att Sverige tog emot för många flyktingar och så men sen när han tjänar pengar på dem då är de ju väldigt välkomna helt enkelt. Han har bara ett enda intresse. Och det är att göra pengar och tjäna pengar på så kallade asylsökande. De flesta som kommer hit är ju inte heller några riktiga flyktingar. De flesta som får stanna i Sverige får stanna utav andra skäl än flyktingskäl. De flesta som får stanna här är, får ju stanna som anhöriga till redan hitkomna och vi har ju också ett mycket stort antal människor som har falska papper och lever också som svenska medborgare under falsk identitet det är så alltså fel de kan uppge fel årtal också när de är födda och de lever under falsk identitet helt enkelt de har fått legitimation och allt det här under falska nu vet det här Ibland så uppdagas det också. Va? Men i de svenska medborgare så är det redan för sent. Och kravet borde ju vara då att kan man inte dok dokumentera sig, har man slängt sina handlingar och sånt då har man ingen chans i Sverige. <hör> Australien är ju nu stenhårda när det gäller illegala människor som inte kommer in i Australien på den rätta lagliga vägen utan kommer med de här båtarna och det här då. Australien är ju en ögrupp mycket, stort, mycket stor ö men det är ändå en ö omgiven av havet och Australien har ju satt in enorma resurser nu på kustbevakningen och, fly, och flyg, flygtrafiken där och kontrollerar starkt och kraftigt då resurser och sånt till sina kuster och nu är det stenhårda krav alltså att uh, man gör också filmer som publiceras i grannländer och sånt på deras språk här att uh, Försök inte komma in i Australien som en illegal invandrare. Du kommer aldrig att få tillstånd att få stanna i Australien. Utan du kommer att snarast möjligast åter återsändas till det land som du kommer ifrån. Och det har Australiens utrikesminister också deklarerat. Att inga illegala invandrare är välkomna till Australien. Och vi sätter in alla de resurser och ekonomiska resurser. Som är tillgängliga. Ut med våra kuster. Som, det är, I och med att Australien är en stor ö. Så är det är ju enorma områden att bevaka. Och från vissa grannländer och sånt. Så kommer de ju såna här rostiga fartyg. Eller andra saker som håller på att sjunka nästa. Men de kommer inte att få stanna i Australien. Utan bara. Om <coughs> de grips och sånt. Så kommer de bara tillfälligt att få skydd någonstans inom. Lokal och sånt. Och sen kommer de så småningom att sätta på ett flygplan. Och återsändas till sitt hemland, Eller på ett fartyg till exempel då. De samlas upp då. Så de återsänds de hem. De, får inga, de startar inga utredningar eller sånt. Utan man klargör. Från avustadiska myndigheters sida. att Försök aldrig komma till Australien som en illegal invandrare. Det är <hör> ju endast komma till Australien. Australien alltså som laglig invandrare. Den lagliga vägen. Med korrekta papper. Inte någon brottslig verksamhet i bagaget. Och inte heller komma till Australien för att bedriva någon form av brotts, brottslig verksamhet. Utan om du har korrekta papper. Om du har, eller får arbetstillstånd och så vidare. Då... Kan du få komma in i Australien och utredas för, för uppehållstillstånd, arbetstillstånd och så vidare? Medborgare, medborgarskap och sånt det kommer senare. Men man har tröttnat på dessa mängder med illegala invandrare som redan finns också inne i Australien. Och nu sätter man in alla resurserna på att stoppa det här. Nu har man ju stora kustrapporter och sånt så att en del slipper och in i alla fall så att säga olagligt då. Och det är helt korrekt det här. Man ska, inte, man ska inte tillåta människor att komma in illegalt. Och vi har ju då mer och mer öppna gränser här. Man kan komma in här över Öresundsbron. Vi har ju neddragningar på tullen och det går ju inte att bevaka alla som kommer. Det är bara ett fåtal som stoppas och kontrolleras då. När de kommer över Öresundsbron och så. Det förekommer väl inga kontroller heller. Vi har ju tåg också som kommer över bron där. Det är ingen som kontrollerar om tullpersonalen finns på tågen också kontrollerar eller, eller båtar som kommer till Malmö eller Trelleborg till exempel va så. så att det är ju helt situationen alltså med illegala invandrare och så i Australien har gjort att man har tagit till den här men man kan ändå inte kontrollera riktigt stora kustområden att bevaka va och de man finner på så att säga inne i Australien med, med falska papper eller utan papper och sånt. De kommer också återkändas om det går åt, åt vilket land de kommer ifrån. Man kan fastställa vilket språk de talar eller dialekt och så vidare. Det var ju nya Guinea och sånt där. Och de är omgivet också av flera fattiga länder och sånt. Så att de här kommer väl ofta i rostiga fartyg eller någon slags farkasse som borde på sjunka och liknande och den här informationen klargörs också till grannländerna på olika språk så att de kan förstå det här. Och försöker de ändå ta sig till Överstadien och, och kustbevakning eller liknande få fatt på dem så kommer de inte att få stanna, inte utredas eller någonting sånt. Utan det är återkänning. Det finns också tv-program här på någon kanal man kan se med tullpersonal. Hur man går igenom väskor här. Vi hade en man som ändå hade blivit övertalad av några knarkkrieder också. Han kom från Kina. Att man kanske inte kunde inte kolla honom för att han hade med sig sin son och sin fru. Men väskan var tom. Med teknisk apparatur så kunde man se att väskan var tung. Ja, den var ju tung och så, och ändå var den tom. Och den innehöll då heroin. Och han fick sju års fängelse. Och man är väldigt stenhårda på införsel av mat och växter och blad och såna här saker. Och fröer som och kan innehålla insekter och sjukdomar och sånt som kan spridas väl inne i Australien och sånt. Va? Sen kan man ju inte riktigt kontrollera alla resenärer heller. Man missar väl en del va. Men som till exempel den här mannen från Kina va? Han använde väl troligtvis inte själv heroin och han var säkert ingen knarksmugglare så att säga utan han var en, en kurir då som hade blivit utnyttjad av en sån här kinesiska knärklangare. Att föra in den här väskan som egentligen var tom men de kände ju då att väskan trots allt var tom. Den hade gått i baklås också man fick inte upp den men sen kunde man då undersöka och så småningom så kunde man få upp det här heroinet då. Så han fick sju års fängelse faktiskt. Och det är helt nödvändigt också med de här... Man kan se att de förhör de här människorna också. Och var de verkligen Ofta har de alldeles för lite pengar helt enkelt. De kommer in som turister officiellt. Och den lilla summan pengar de har, den räcker kanske i en vecka ibland. Och då är det är inte rimligt att de kommer som en turist till Australien och ska stanna kanske i flera veckor med, med en sån liten summa pengar. Va? Det måste vara någon annan orsak till att man kommer in där. Till exempel att en del kvinnor kanske ska jobba svart eller prostituera sig eller liknande. Och ett land måste ju ha klara och eh, konkreta regler också för eh, olika verksamheter som till exempel framförallt när det gäller illegala. Ja, alltså de svenska gränserna man kan komma in i Sverige ganska lätt. Och man kan även leva illegalt här som många gör också va. Men livet kanske inte är så jäkla kul för att man kan ju ändå bli förr senare. Till exempel i samband med en trafikolycka. Så kommer de kontrollera så att säga papper och sånt. och Då blir det upptäckt att säga va. Och eh, i många fall så kan det ta lång tid också innan ut, utan utvisningen kan verkställas. Det kan ta ganska lång tid innan den här utvisningen verkligen blir verkställd. I vissa fall måste man ta till specialpersonal för att bedöma varifrån den här personen kommer inom till exempel Somalia. De talar någon speciell dialekt och sådana saker. De hittar på och ljuger också när de är födda och liknande. Va? Och i England till exempel nu så vågar man inte skicka julkort och sådana här saker. Eller ha sådana här kampanjer med, med traditionell kristen tradition inför julen och sånt. Man vill inte. Man vill inte reta upp de här muslimska extremisterna, har jag tydligen läst om att det förekommer. Och det är ju en mycket skrämmande utveckling helt enkelt. Och det var ju stora demonstrationer, återigen, återigen var det stora demonstrationer också nu i Tyskland här, mot radikal islamism. Eh, Ullenhag sa någonting en gång också att man inte får dra alla muslimer över en kam. Alla muslimer är inte nå extremistiska islamister som vill döda och sånt och det, självklart är det ju inte så utan majoriteten av muslimerna även i Sverige är ju lever ju ett helt normalt liv de är ju inte några terrorister och så vidare Där har vi då Marie Edenhager här som tyvärr misslyckades med att komma in i Bålänge kommun och det fattades 22 röster då för Bålänge partiet. De vill inte har några stora ekonomiska resurser. De har ju bara en Facebook-sida. Men det var ju väldigt nära i alla fall. Men som sagt var det lyckades inte för Marie Edenhager att komma in i Bålänge kommun i det val som var här i september det fattades 22 röster har hon skrivit till mig på Twitter här på Twitter så uppger hon att hon är ledamot i Bålänge kommun men den, den uppgiften är ju faktiskt felaktig och det var ju naturligtvis konkurrens med andra partier också och SD Bålänge har ju fått 12 mandat har jag sett här så att det gick inte. Det finns ju en gräns för antalet röster där. och det fattades 22 stycken röster och gjorde det. Så att det var ju förvisso väldigt nära. Detta är hur man fick ut sitt budskap om man stod och delade ut flygblad och liknande. Och det var ju konkurrens också med andra partier naturligtvis. Får du se om borlänge försöker igen om fyra år. Det kommer en allvarlig till om de inte lyckas stå så vet jag inte riktigt om de kommer försöka ytterligare en gång. Man har väl inte såna här enorma stora ekonomiska Resurser. Vi jag inte idag här. Vi hade ju folk också på närråden i Stockholm som inte ens var nyktra faktiskt. Och vi hade ju en som somnade också. Och en som titt och tätt var berusad. En som var så dum så hon bjöd hem uteliggarna och blev bestulen både på mobil och laptop. Nej det kanske var någonting annat För det var en tjej i Sundsvall tror jag som bjöd in de här tigarna. Och äh, tre stycken lirare. Ytländska då. Och hon blev ju då våldtagen där och, och både misshandlad och rånad tror jag. Hur dum får man bli helt enkelt. Äh, ja... Ja det finns ju mycket sådana här bloggar och liknande och vi har ju då Tobbes medieblogg också som är väldigt enkel faktiskt men han har ju väl flera tusen besökare varje dag helt enkelt men den bloggen innehåller ju inte några häftiga grejer och sådana här flashit eller tillägg och sådana här saker på sidorna där utan det är bara en, en mycket enkel blogg som ändå har flera tusen med besökare. Och de här A-pixlat och liknande, de har väl alltså, vi talar om miljoner besökare helt enkelt. Det är ju någonting helt otroligt va. Och de här siffrorna som SD får här också på 17,5 eller under var 17,7 procent. Det är också en helt otrolig siffra helt enkelt. Det är ju ett parti som 1994 endast fick 13 000 röster. Jag hjälpte ju till där i Uppsala för SD då. Men som sagt va, då kommer man ju inte in i Uppsala kommun. Och även en person här som har hotat Sverigedemokrater inför valmöte där i Uppsala har blivit dömd också för, för olaga hot eller liknande nu. Eh, även en eh, SD-killer i Uppsala blev ju misshandlad där. Så att det blev rättegång på det. Så att eh, det finns väl ingen gräns egentligen för hur starkt... För att eh, alla andra övriga partier de går ju inte framåt utan de går ju bakåt de går ju neråt och det är ju kraftigt va och både partierna tappar i medlemmar, ungdomsförbunden tappar medlemmar också och jag minns också för ett antal år sedan i Stockholms kommun så var det också en stor skandal dels så har vi de här politiska ungdomsförbunden som, som bluffar men vi hade alltså ett antal invandrarföreningar ja ute i Husby och Rinkeby och allt vad det hette där ja. I, i alla fall inom Stockholms kommun var det som för att få de här föreningsbidragen och för att hyra föreningslokaler så hade man helt enkelt felaktigt uppgett antalet medlemmar i de här olika invandrarföreningarna. Uppgifterna stämde helt enkelt inte. Man hade alltså bluffat och ljugit och lagt till ett antal medlemmar, alltså stort antal medlemmar och det stämde inte. Man fick alltså bidrag utefter hur många medlemmar man hade i de här invandrarföreningarna som då fick tillgång till kommundelens lokaler för möten och liknande. Men Stockholms kommun eller kommundelen där reagerade i alla fall korrekt och det här var väl nästan kanske i slutet, slutet på 90-talet tror jag så drog man in sonika, de här bidragen som de här olika invandrarföreningarna hade haft. De hade ju bluffat ordentligt alltså men även de här politiska ungdomsförbunden hade också bluffat för ett antal år sedan. Jag tror det var uppe i Luleå här för några få år sedan så var det väl någon politisk ungdomsparti där som, som hade bluffat om antalet medlemmar och liknande och hade förlorat sina bidrag. Det är ganska fräckt egentligen att, att, att gå ut sådär med att de har 800 medlemmar och så kanske det är bara är 200 va. För att på, på, på, på så sätt få maximalt med bidrag från kommunen. Det finns också ibland skrämmande skandaler också med kassörer i sådana här föreningar eller politiska partier och liknande som då ska förvalta då ungdomsförbundet eller föreningens kassa och ekonomi då som helt enkelt är riktiga bedragare alltså tar hand och för över pengar på, på egna konton och liknande va men det håller ju aldrig det här det spricker ju till slut då. ja jag skulle in på exponerat.se här jag kan ta bort, ta bort det där också hemsida.net finns inte kvar vi har ju missat också exponerat.net här Klockan är nu 19.13 och, och ni lyssnar på en livesändning från sverigekanalen.com. Det går bra att gå in där på sverigekanalen.com och lyssna live varje lördag från klockan 16. Då. Karlstad -bloggaren, bloggaren från Karlstad, Värmland, var upptagen idag. Och vi har varit eh, tekniska problem och liknande och tills vidare så har vi inte någon telefonbox här. Så det finns ingen IP-telefon. Och det har ju varit en hel del tekniska problem här. Som jag har återgjort i texter och sånt här. Och... Eh, när man klockan 20 kommer Radio Länsman och sen kommer White Voice direkt efter. Man intervjuar idag Jan Tullberg på Radio Länsman. Vill ni se veckans schemalagda program? Gå till adressen korta.nu-veckansprogram. Korta.nu-veckansprogram. Och ytterligare en jihadist med svenskt medborgarskap. Har härligt nog stupat i det heliga kriget mot de otrogna. En 24-åring från ett ghetto i Angred i Göteborg. Han hade marokkanskt ursprung. Ytterligare en som är dödad. Tidigare har USA och de andra lyckats döda mer än 800 från islamistiska staten. Och jag vet inte antalet nu. Allt fler blir dödade. Och även kurderna har gjort framgångar och beslagtagit vapen och annat. Så på sikt så kommer man att försvaga den här terroristgruppen helt enkelt. som går omkring i svart, svart, allting bara svart va. Men vad har de på pjucken? Vad är det för pyck de har? De har ju vita gymnastikskor på sig men övrigt är det allting bara svart, svart, svart, svart. Det är väldigt konstigt faktiskt. 80-årig muslim som hade en 20-årig flickvän. Dömt för syra den för detta flickvän. Hon var bara 20 år. Mycket märkligt faktiskt är det. Ja, här får man läsa mycket märkliga saker. Vi har kommit in på exponerat.net. Det här är ju sidor som har miljoner med besökare helt enkelt. Och jag undrar hur många socialdemokrater och moderater och folkpartister och annat som i smyg sitter och läser de här sidorna. Och även personal på Sveriges radio och annat faktiskt. Det kan man ju se här att Sverigekanalen eller Jallerhornet åtminstone har att det sitter personal på Sveriges Radio och besöker sådana här sidor på, på arbetstid man kan ju undra varför och det här är ju inte frågan om alla demokrater heller de tycker ju inte om andra åsikter än sina egna åsikter som är politiskt korrekta och att kriminella döda varandra i Sverige här det är ju 99% är ju inte svenskar det är ju ingenting som vi bryr oss om det är ju helt underbart att de tar livet av varandra helt enkelt så vi kan pissa på gravarna och Göran Persson är tillbaka i politiken också jag hade gjort en skulptur av honom här Göran Persson ja. jo jag träffade en bonde där jag bodde i Allmunge faktiskt i Uppsala kommun och skulle ju Tabussen till Uppsala och tåget till Stockholm. Där jag jobbade på växlingen där. Det var en bondgubbe där i Almunge. Det var svart 94. Inför valet då 94 så skulle ju Carl Bildt hålla möte i Uppsala. Valturnén. Carl Bildt skulle tala på Stora stora torget i Uppsala. Bonden skulle ju... Bonden, den här bonden var moderat va. Och han skulle åka bussen här. Åtten och nian. Från Almunge in till Uppsala för att titta på Karl Bildt. Han var bonde, bonde, men moderat var han. Jag tänkte på Ingvar Karlsson som var skosuran. Va? Och, och så, nu får vi en gris som statsminister och då tänkte han ju på Göran Persson. Alltså Göran Persson var grisen och skosuran det var Ingvar Karlsson. Han var moderat och skulle in till Uppsala och uh, lyssna och uh, titta på Karl Bildt som skulle hålla ett möte på Stora torget i Uppsala. Ja, alltså här sidor som har pixlat och exponerat och fria tider och så vidare. De har alltså miljoner besökare. Ja, inte per dag men. Så att sverigekanalen.com har passerat 20 000 besökare och lyssnare. Det får, man ju, det får man ju tycka är väldigt bra i alla fall. Konkurrensen är väldigt hård på internet. Det finns mycket resa att besöka helt enkelt. Och har ni tips och åsikter och sånt så kan ni kontakta oss då på sverigekanalen.com. -sverige nu. Sverigekanalen snabelav.svärge.nu. Roger Länsman intervjuar Jan Tullberg. Och det kommer klockan 20.00. Roger Länsman gör uppehåll 21 december till 10 januari. Ursafa Mark. Jag måste det här. Ligger det Orsa i Dalarna? Ja, men det gör det va? Ja men det gör det ju. Det ligger i norra Dalarna. Innan Jämtland börjar väl. Det gör det ju. Orsa ligger väl i Dalarna. Eller ligger det i Jämtland? är ja, lite osäker här. Orsa. Ja, jag tror att det ligger inom dalarnas Dalarna. Innan Jämtland börjar. Och där kommer ju då finska nybyggare under 1600 1700-talet och 1800-talet. Så det finns orter också där i Orsa och sånt som har finska namn faktiskt. Orsa Finnmark kallas det för. Jag vet inte riktigt vad de sysslade med på den tiden. Men Orsa ligger väl i alla fall i Dalarna. Det ligger väl norr av Mora där jag har varit en gång. Där ni kanske minns den här veckan som jag var i Nusnes. Det var inte speciellt lyckat här. Det var ju inte så bra väder kan man säga. Det regnade också när jag åkte hem. Så tyvärr så var det otur. Ja, hela veckan var ju mer eller mindre katastrofveder helt enkelt. Så det var väldigt tråkigt faktiskt att, att besöka Nusnästen och tillverka hästen Sommaren 2000 och sen så, så ställde vedret till det. Och jag minns också när jag åkte hem där på söndagen efter en vecka så var det kraftigt regn. Så jag lämnade också Mora i ett eh, kraftigt regnveder. Och då har jag ändå varit där en hel vecka med mer eller mindre katastrofeder helt enkelt. Det var både regn och blåsigt och kallt. Och det gick inte gå ut helt enkelt. Jag hade inget paraply och så. Blåste var och kallt och regnade mer eller mindre varenda dag. Och den enda dagen som inte regnade till exempel en onsdag där. När jag passade på att handla där på Ica Nusnäs. Då var det ju lite sol förvisso var det ju sol va. Men det blåste ju otroligt kraftigt. Och så var det väldigt väldigt kallt väder och svalt va. I kombination med kraftigt blåst. Då var det ingen regn. Då var det ju sol va. Men då var det kallt veder som attan. Och blåstit så in i Hedsicke. Så då var jag tvungen att gå handla på Ica nästa, Men det var inte någon lyckad räcka kan jag säga. Det var det inte. Och konstmanaffären som jag handlade på i Mora. När jag kom från börja med tåget från, från Stockholm. Där är det nedlagt. Faktiskt. Ja... Vi kommer så småningom här att avveckla den här livesändningen som blev lite annorlunda idag då. Och för närvarande finns det ingen IP-telefon, ingen telefonbox inkopplad. Det är troligtvis ett tekniskt fel på den här telefonboxen efter ett avbrott som skedde förra söndagen då. Och då efter avbrottet på söndagen så gick port nummer två sönder. Som blev felamält. Och sen så småningom under veckan så fungerade port nummer två. Men sen blev det ju då under en period eh, helt enkelt problem med eh, att komma fram på internetadresserna. Och Altele har fortfarande ett pågående fel på vissa DNS-servrar. Citius i Stockholm har fortfarande ett fel angående att vissa kunder inte får någon IP-adress. Hedemora. Energi har gjort en uppgradering av mjukvaran till fiberkonverterna som finns här. I hallen finns en fiberkonverter fiber som drivs med adapter. då. Man har gjort en uppgradering av mjukvaran till den. När man startade upp c datorn här så kom det ett kort avbrott på port nummer 1 som den är direkt kopplad till. Men sedan dess har det inte varit några avbrott här. Då. Senare så kommer det att ske en inkoppling till telefonboxen och se om telefonen fungerar och hur det är med de här avbroten. För att det var ju 10-15 stycken avbrott här under veckan tidigare. Så att jag gör en bedömning att det har uppstått ett tekniskt fel på den här telefonboxen efter ett avbrott som skedde på söndagen. Det är också en lampa där som ska söka efter en signal men är den ansluten till internet så ska lampan lysa fast men den fortsätter att blinka hela tiden. Så vi får tills vidare klara oss utan sådana här IP-telefoner. Men det finns ett sms-nummer och ett nummer för mobilsvar. Ni kan tala in eller skicka sms och det är 0769 37 37 06. 0769 37 37 06. Jag upprepar också att det finns ett konto för ekonomiska bidrag. Ni behöver inte skicka in tusentals kronor men 50 kronor, 100, 150, 200 kronor. Någonting av det. Skicka in någonting där. På... Plusgör du kontot 634 252-1. 634 252-1. Vi kommer att avbetala fakturer till närrådeföreningen Stockholms närrådeförening fram till maj eller juni 2015. och Våra närrådessändningar på Stockholms närråde 88 mHz ligger helt nere. Fram till sommaren 2015. Sen får vi se. Ja, det står om de här kriminella i de här invandratheta gettorna. Det är upplopp, det är rån, bilbränningar och kravaller. Och det här gäller ju inte alla som bor i de här områdena det är ju en mindre grupp som förstör för de som är skötsamma och det gäller inte heller alla områden i Sverige som hyser en stor andel invandrare för det finns faktiskt områden med många invandrare där det inte är det här det är inte några bilbränder och det är inte några upplopp och så vidare va? Så att, eh, men visst är det stora problem det är det va? och de här förorterna är ju inte några lö lönsamma områden precis utan det är ju elände helt enkelt med hög andel arbetslöshet hög andel socialbidragstagare, hög andel social oro och misär, brottslighet, skadegörelse, mord, eh, rån, misshandel, droger. <kört> ja, allt det här eländiga. Men det gäller alltså inte alla som bor i de här områdena. De flesta skötsamma, majoriteten är ju självklart skötsamma människor, va? Eh, många. Eh, Ja svenskarna flyttar därifrån ja Men även en del invandrare Lämnar också de här områdena Och eh, om de har möjlighet då Så skaffar de sig En egen villa eller radhus Också för att deras barn Ska få kontakt mer med svenska barn Och ungdomar Jag vet också i Märsta där Det borde på här höghus då Men ett område bredvid Steninge Med radhus där Jag vet inte om det är också så det var ju nästan bara svenska namn va. och sen på slutet så kunde man se ett och annat invandrarnamn jag vet också en tjej där som också bodde i höghuset Gabby hon hade ju då en kille som hon dumpade sen de fick ett barn tillsammans men så bytte hon kille men hon dumpade honom också sen. Men hon drog en barnvagn en gång till det här Steninge med de här radhusen så tydligen hade hon flyttat från höghusområdet på Stövtegatan till det här steningen med, med radhus i stället. Det tydde på att en del invandrare lämnade de här typiska miljonprogrammet och skaffade ett radhus istället då. Men det är klart, de flesta som bodde i de här områdena som steningen med, med radhus där, det var ju då svenska människor eller kanske finnar. Men väldigt få människor hade sådana här arabiska namn och sånt. Det var mycket få, men det fanns ju faktiskt enstaka man kunde se, va? om jag minns rätt nu. Det ökade faktiskt lite grann där. Ja, man bygger då höjden och det har man hållit på med ett antal år. Peab och man kommer fortsätta ett antal år till. Det är ju då 900 blandade bostäder och så vidare. Och det är uppe på den här höga höjden man bygger. Steninghöjden.se och det var ett stort skogsområde bara från början. En stor eh, idrottshall har man fått och så vidare. Och jag ser en bild också här som är taget på ett berg ute i Vega, Haninge. Vi passerar ett, ett godståg från Elvskö till Jordbrå med ett ånglok som drar så här vagnar, gula och blåa från Alkro. Och så kommer så här gamla bruna vagnar. <hör> <hör> Sen är det ju då senare, det här är taget på 80-talet då. Senare så har jag ju man då byggt dubbelspår i järnväg här. Och på bilden kan man se både på vänster och höger sida stora fält. Hembygdsföreningen i Harninge hade gjort en, en guidad tur med personal från Harninge kommun. Och det visar sig, sig att åtminstone fältet på höger sida är platsen där Harninge kommun har börjat att bygga den nya vägastaden Med blivande... Ja, man har ju... Håll på kanske bara ett år. Va? Anslutande vägar framtiden här. Pentågstation, bussstation, villor, radhus, höghus, köpcentrum, allting. Det kommer bo med 3000 människor i, i det här området. Va? Eller det kommer bli cirka 3000 bostäder. Så att antalet människor kommer bli betydligt större. och Vega har ju inte haft någon tågstation sedan 1973. Det var ju bara en liten hållplats. Va? Men alltså här kan man se på den här bilden. Just de här fälten som är här. Och på Hembygdsföreningen i Haninges kunde man se just det här fältet. De går på det här stora fältet. Det finns ingenting där. Men, men, men den artikeln var lite gammal för man har börjat bygga nu. Man har på ett år bara. Så kan man se ett pennetåg passera. Och där byggs det nu bostäder. Kommer hålla på att byggas i flera år till det kommer hålla på i många år alltså innan det blir någon pendeltåkstation och butikerna öppnas och sådana saker man har börjat alltså att bygga upp Vegastaden och det är bestämt också var pendeltåkstationen ska ligga och allting och det när bilden togs så den här hembygdsföreningen då, eller PRO gick på platsen det kom en tjej från Haninge kommun hon gick in i skogen sen hon gick alltså i en plåttunnel under järnvägen och gick in och plockade svamp i skogen där och på min bild så ser man en, en liten illegal övergång som användes genom skogen över, över det här enkelspåret. Sen byggdes ett dubbelspår. Och så glömde man ju bort den här tunneln. Och sen fick man då anlägga en plåttunnel under järnvägen. Alltså dubbelspåret där. Men det fanns alltså ingen tunnel från början under när man byggde dubbelspåret. Men just de här fälten. Och jag är inte säker på om man ska bygga också på, på andra fältet på vänster sida. Men på, på det högra fältet på bilden. Det stort jäkla fält där. Där bygger man idag Vägastaden med mer än 3000 bostäder. Och då kan ni bara gissa hur mycket människor det blir då. By, butiker och tågstationer och allting. Och den här bilden är tagen på 1980-talet och det passerar ett ånglok här. Och när PRO då i Haninge med personal från Haninge kommun var och titta på det här fältet och var det bara ett fält. Inga odling eller någonting. Det hade varit någon travbana också där. Och Solcetagård fanns där ute i många, många år. Och på de stora fälten runt omkring där i Vega så var det hästar. Och det var en ridskola där. Men Harninge kommun anlade 40 villor som man trodde fortfarande bygger då. Då tvingades Solcetagård lägga ner sin populära ridskola. Det var någon lag som sa att det fick inte finnas någon hästverksamhet så nära de här 40 villorna. Har äh, Vega gräns gränsla, har ju gränsen då mot Huddinge kommun väldigt nära ner mot Lismadalen där. Sen blev det ju då problem för de boende när de var ute och vandrade att de fastnade och gjorde, de skadade sig också på den här taggtråden som blev kvar efter hästverksamheten i ha hagarna. Och det här var ju då inne i, i Huddinge kommun. Så Sen blev det Huddinge kommun som fick sanera området från den här farliga taggtråden som jag såg för några år sedan. Och det, var ju, det var ju stora problem med det där. Så att det blev ett stort uppdrag att rensa hela området från farlig taggtråd som tidigare hade varit för hästarna. Jag minns också på en, en där att det var så här en stenröse. Och jag har också en bild från Märsta där på en, på en skärm här med stenröse. Det, alltså, det fanns också vid de här vattendammarna vid sop, soptippen. I Brist där i Märsta för, för rengöring av föroreningar från soptippen så var det stora vattendammar. Och där fanns också stenröse. De här vattendammarna måste ju muddras ibland med speciella muddringskranar. Där fanns också stenröse faktiskt. Ett enormt stenröse med gigantiska stenar. Och man kan inte fatta hur våra förfäder kunde, kunde bära så tunga saker, hur, hur det gick till. Va? Och där, det är alltså en gravplats helt enkelt. Det finns döda människor begravda under marken, och det, sen lade man stora högar med stora stenar över det. Är stenröse, va Man kunde också på vissa platser se rester av <hör> hus, alltså by byggnader. Och föremål att det har varit en, en, en bostad eller liknande på, på de här platserna och visst är ingen slott likadant va. Men resten av tidigare hus som har legat där för länge sedan. Snart kommer väl inspelningen att brytas också som är schemalagt också här. Vi kommer väl att äh, lämna den här live inspelningen också här. Ja det har vi redan gjort där ja. Vi fick hålla låda ganska mycket idag här. Får vi får se om Karlstabloggaren återkommer nästa lördag. Vi har nog inte någon inspelning längre. Ja, det har vi på kanal 1 här. Men vi kommer att nu koppla ifrån. Klockan 20 kommer Radio man. Jag heter Gunnar Andersson, 13 december 2014, Sverigekanalen live. Varje lördag från klockan 16.00. Nu måste jag nog vila min röst. Vi hade ett kort avbrott jag drog igång C-datorn som är direkt kopplat till port nummer två. Sen har inte haft några mer avbrott och tyvärr så misstänker jag att det är ett tekniskt fel på den här telefonboxen efter ett avbrott som skedde förra söndagen och då gick ju port nummer två sönder men den fungerar nu, nu återigen. Vi får se hur det blir med hela Hedemora stadsnät här under kommande vecka. Om vi har några mer avbrott och tekniska problem eller om det är mer stabil uppkopp